Pysy pikkuvelena ja lintuna ole koskaan mielistyy meidän talo, ei nii saa aikuisia auta. Pysy aina pikkuvelena ja lintuna ole koskaan mielistyy meidän talo, ei nii saa aikuisia autaa. Pikkuvelena ja lintuna ala koska miesty meidän taloon ei saa aikuisia hautaa. Aina pikkuvelena ja lintuna ala koska miestyy, ei meidän taloon lisää aikuisia hauaa.